Jó reggelt. Ma 2019. február 1-e péntek van, és 4 perc múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi. minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János műsora. A hegyekben mínusz itt a síkságon nulla, mind a két helye havazik. Na most ez azért érdekes, mert napközben azt mondják, hogy Dél-Magyarországon, vagy Magyarországnak egy részén, és azért Magyarország annyira nem nagy. Hát nem 5, nem 6, de még annál több fok is lesz. Tehát magyarul lesz 8 foknyi különbség minimum, de van, ahol 15-ről beszéltek. Azért 17 fok egy nap, azért nem kevés, de majd holnap ezt majd rögzítik, hogy végül is mennyi volt. Szombaton nincs Minden mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás, hogyha ez nem lesz az utolsó, akkor legközelebb hétfőn találkozunk, amikor megpróbálom majd megvalósítani mindazt, amit tegnap szerettem volna, miközben hétfőn nem lehet megcsinálni azt, amit az ember csütörtökre tervezett. Filippov Navracsics karácsony bácskai haza. Ez itt a program 0614890999, valamint 0636771161, 0614890999, valamint 0636771161, figyelek, ha van mire. kívánok. Én tegnap a Bogár Györgyöt hallgattam, és hallgattam egy telefonon beszélt valakit. és tényleg teljesen lényegtelen, amit akarok mondani, és nem tudtam, hogy kivel beszél, és az, a hangja nagyon ismerős volt, telje, nagyon, és nem tudtam a nevet mihez kötni, és majd megőrültem, hogy nem tudom kitalálni, hogy kivel beszél. Áltam a közép, mert már kellett volna mennem vásárolni, mert ezt megvárom, hogy ki ez. De aztán rájöttem, hogy amikor kontra című műsort mondták, akkor hogy a orosz József felbeszélt. 06148909999 és egy mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Egy műsor, amely elválasztja a fontos a fontos talantól, vagy legalábbis bátortalan kísérletet tesz rá. Figyelek a Atok neked egy dalt Meg egy szöveget Aztán te jössz Balaszkodni ahhoz érte Törvölősz az ellenséghez vagy vagyunk Mint a van kiskék A kis nem szett alapában Istentelen lufta Nem magyarnak való egyet beszéltek itt Össze-vissza Egyszerűen senkit vagytok Egyszerűen senkit vagytok Egyszerűen senkit vagytok Örülnétek Inkább annak, hogy a sor Sigzel Köszönjétek, szerencsétek, urak vagytok Nem cserétek, őseitek Kiharcolták szabad nemzet Szabad ország, ilyen Ez a eszme, áldozatos, véres tesme Egyszerűen, senki Egyszerűen, senki Egyszerűen senki Panaszkodni ahhoz értesz, dörgölősz az ellenséghez, fagytuk vagy csak, mindahányan tüskék a nemzet talpában, énekli legújabb számában a magyar nemzetirok egyik legnépszerűbb produkciója a Kárpátia. Az egyszerűen senkik vagytok című dalszerdán szöveges videóval együtt került fel a Youtube-ra, amelyben a zenekar néhány fényképer egyértelművé is teszi, kinek üzen a dörgedelmes sorokkal, miközben vadul Zakatol a nemzeti roka, a videóban olyan politikusok és közszereplők arcai bukkannak fel, mint Gyurcsány Ferenc Szélbernade Fatháziákos, Kunha Mjárnás, Fekete Győr András, Gulyás Márton, Kálmán, Olga Vágó István, és még tényleg nagyon sokan mások, például a jobbikos Gyöngyösi Márton és Mirkócki Ádám is. A felsorolás olyannyira nem teljesül, a dal végén a Kárpátia külön felhívást lett közé, sajnos a dal hosszára tekintettel a képek kategóriájában nem merítettük ki a teljes palettát, ezért elnézését kérjük mindazon további senkinek, akik nem kerülhettek be a videóklipbe. A zenekar szerda napközben tette közzé a dalt a Kárpártia hivatalos Facebook oldalán, ahol ezzel a kommentárral indították útjára. Sziasztok! A nemzeti oldalon már szinte mindenki egyértelműsítette álláspontját bizonyos politikai szereplőkkel szemben, ezzel a dallal ezt most mi is megtesszük. Mindez elég nagy változás ahhoz képest, hogy az együttes régebben szívesen lépett fel a jobbik rendezvényein. 2013-ban a jobbik nemzeti majálisan például maga Vonagábor pártelnök konferálta fel őket a színpadra. A videó és a posztalatti kompetencekből Jól látszik, hogy a zenekar állásfoglalása a rajongókat is megosztja. Vannak, akik örömmel fogadták a Kárpátia odamondását az ellenséghez dörgölődző jobbiknak, többen viszont szégyenletesnek találják, hogy a zenekar így minősíti azokat, akikhez egykor szorosan kötődött. Az egyik kommentár például így fogalmaz, szóval, szóval 2019-re oda hogy a Kárpátia szerint a jelegi ellenzék beleértve a polgári, konzervatív, jobboldali, demokrata értékeket képviselő jobbikot is lennének a senkik, míg a magyar nemzeti sárba társadalomromból társadalomromboló Orbán pedig a valakik. Az együttes Embere Petrás János egyébként októberben Márkizai Péternek is odaszólt egy hódmezővásárai koncerten, ahol a két szám között arról beszélt, hogy a politikus miatt talán utoljára játszottak a városban. Ahogy augusztusban az index is írta, a Kárpátia tavaly 5 millió forintot kapott az emítő dokumentumfilm készítésére. Mindez a stenkel jelentnek Kovács M. Dávid tollából január 30-án 15 óra 29 perckor. Tudom, hogy nem vagy egy fáj András és pernyi András sem. Nem is azt várom tőle, hogy zene kritikát mondjál. És ha azt kérdezed, hogy mi a kérdés, nincs kérdés. Ezt így feldobtam. Az a kérdés, hogy le akarod-e ütni, mint a röplabdával sokes. A vonalban Filipov Gábor. Jó legyen, kívánok. Uh, hát sokféle, sokféle meg lehetnek közelíteni a dolgot. Uh, melyik melyik dimenzióra érdekel az ügynek? nincs, hát egyelőre nem látok a fejedbe, szeretném látni a dimenziókat. Figyelj, kíváncsi azt, azt te talán tudod, hogy én tulajdonképpen 0-24-ben foglalkozom a Jobbiknak. Szerinted a... miért mutattam ezt meg neked? Az átpozícionálási kampányával. Nekem ez nem tűnik meglepőnek. Ez az egyik dimenziója annak, amit én vizsgálok a doktoriumnak a keretében. Nevezetesen, hogy a Jobbik sikerének, illetve megfilárulásának az egyik alapja az egy ilyen szubkulturális mozgalmi bázis volt. Nevezetesen, hogy a Jobbik az nem az semmiből jött létre, hanem politikai értelemben ügyesen összefogott létező, csak teljesen szétszórt politikai szubkultúrákat, amelyeknek egy jelentős része most mozog ki alóla. Egészen érdekes módon egyébként az úgymond mainstream vagy fősodratú jobboldali párt felé tendálnak, és a jobbikot pedig nagygarral. Ezt szerintem azért érdekes, hogy egyébként erről most nekem volt pont az egyetemre egy nagy Hogyha azt nézzük, hogy mit is jelent az, hogy a Jobbik megváltozott, vagy nem változott, meg vagy itt tesz, mintha megváltozott volna, közben nem, vagy igen, akkor ez szerintem egy erős indikátor, hogy a, a saját szervezeti alapját képező bázis mozog ki alula. Most ez a külön kérdés, hogy ez mennyire segíti elő a fő politikai ellenfele, de valamilyen változás a pártnag ötöz van. És ez mi? Annak idején Galánta Gyuri volt az a fantasztikus figura, ő mindenben fantasztikus volt. Biztos ismered azt, amikor két ember szembe találkozik az utcán, és elkezdődik egy ilyen títova izél, de valahogy az Isten néha úgy hozza, hogy mind a hol jobbra, hol balra mozognak, és egyáltalán nem tudnak elmenni egymás mellett, miközben egyébként ezt célozzák. Galánta Gyuri volt azon kevesek egyike, aki egy ilyen szituációban, amikor te szembe találkoztál vele az utcán, a járdán bárhol, és természetesen nem ismertétek egymást, ez egy ennek meg viselkedés, egész egyszerűen megállt, mint a cövek, és ezzel lehetővé tette számodra, hogy bármilyen irányba kitérjél, beleértve, hogy kicsi volt a valószínűsége annak, hogy te is megállsz, mint a cövek, és továbbra is néztek egymással a farkas szemet. Tehát ehhez képest most hogyan kell tekinteni a jobbiknak és az ő tagságának az egymáshoz való mozgásához? Azért, hogy a kicsit nehéz helyzetben vannak olyan dolgok, amiket nem szívesen mondanék el, mert azok bizalmas információk, de hogy próbálom úgy mondani, tehát hogy, hogy ez szerintem nincsen feltétlenül ellenére a Jobbik vezet, mostani vezetésének. Itt egy olyan sorozatos szakítást látunk, ami részben célja volt a Jobbik stratégiai elmozgulásának. Tehát ez bizonyos értelemben lehetne jó is nekik, hogyha azt mondanánk, hogy ők azt szeretnék mutatni magukra, hogy ők mérséklődnek itt a problémájuk, az szerintem az, hogy miközben a régi szerető az illetve a régi szeretők azok sorozatban nyilvánosan szakítanak velük, akkor azért még nem látszik azt, hogy lenne új lakás, ahol ők, ők rendezhethetnék magukat, vagy megvethetnék a, a lábukat. Azt Tehát, hogy a nekem, hogy egy mozgalommal van, kapcsolatban hogyan lehetnek olyan intim titkok, amelyeket te nem tudsz, vagy nem akarsz megosztani a nagy érdemivel, ez nem olyan, mint az időjárás jelentés, hogy legfeljebb nem tudsz benne elég nem, objektív nem, lenni? nem, nem, nem. nem. Ez olyan, mint, a, mint uh, egy jó riporter háttérbeszélgetései politikusokkal, ahol ő halló olyan dolgokat, amiket nem adhat, nem fog nyilvánosan kiadni, mert ez, bizalmi, ez egy bizalmi történetnek a lényege. Én közelebbről nézem ezt az egész történetet, azért ez, ez, a, ez most a fő, fő munkám. Tehát amiket én off the record meg, meghallok esetleg politikusoktól, azt nem mindenképpen mondhatom el. Csak erre próbáltam utalni, de nem, nem benfenteskedni akarok. Csak azt akarom mondani, hogy ami, hogy ami kívülről egy ilyen világrengető válságnak tűnik, vagy kellemetlennek tűnik, az adott esetben sokszor kiderülhet, hogy, hogy, hogy azt üdvözlik mondjuk mozgalmon belül. De nekem, mint kívülállónak, akik sose voltam jobbik szimpatizáns, de igyekszem nem érzelemmentesen, de ugyanakkor mérsékelten, érzelmesen, vagy néha nagyon érzelmesen nézne a világot, nekem hogyan kell ehhez viszonyulnom, ha egyáltalán kell? Mert ugye azt érzékelem, hogy olyan erők hatnak rám, mely szerint, vagy melyek szerint nekem ebben meg kell nyilvánulnom, én pedig hol azt gondolom, hogy meg kell nyilvánulnom, hol pedig azt gondolom, hogy nem kell megnyilvánulnom. És közben nem a kutatási területen, mint neked. Jó, én hadd egy, egy, egy lépésre hátrébb. A, én ugye nagyon sok ilyen történettel foglalkozom, nem csak a Magyarországival, az, az Európa nagyon sok helyen lejátszódott, és a legtöbb helyen, és szerintem Magyarországon is erről van szó, szó a fő motivációja egy ilyen átpozicionálásnak az, hogy a pártnak a, a bázisa, az aktivistája, a tagsága, a vezetőség az Ugye, hogy, tehát sémaszerűen ez úgy néz neki, hogy Normális embert az egészséges fejbőr, meg a Kárpátia, meg a színhedek, meg ezek a szubkultúrek, azok elriasztanak attól, hogy részt vegyen egy pártnak a munkájában, szórólapozón nekik ajánlások, gyűjtsön, stb. mikor az ilyenektől megszabadul hosszú távon, az adott esetben az eredményezhető, mivel csökken a társadalmi költsége a jobbik támogatásának, ezért egyre magasabb képzettségű, egyre szélesebb társadalmi kapcsolatokkal bíró, egyre professzionálisabb tagság, illetve aktivista hálózat kerül be a párt alá. Tehát ez, ez lenne a stratégiai célja egy ilyen Ebből a szempontból egy ilyen balhé, ahol egy ilyen szélsőséges, egészen vállalatatlan zenekar mondjuk konfrontálódik a jobbikkal, ez lehetne egy jó történet a jobbiknak. Szerintem a magyarországi helyzet annyiban más, hogy itt az úgymond centrum, centrum jobboldali párt, az elég erőteljesen be tud nyúlni ennek az egész folyamatnak a társadalmi érzékelésébe. Fontos, ami történt. Szerintem fontos. Hát nekem fontos, én ezzel foglalkozom. Annyiban fontos még talán, hogy ilyen folyamatoknak a hatására más országokban azért jelentősen el tudtak mozdulni a pártrendszernek a, a, a keretei, amit befolyásolni ugye hosszú távon a, a pártversengésnek a, a fősodrát. Mennyire van becsapva, vagy nem becsapva, de ez természetesen más szituációra is áll, de most mi erről beszélünk, az, aki jobbik szimpatizás. Hát itt látod az a lényeg, hogy melyik jobbik szimpatizásról van szó. Szerintem az eredeti 2006-os tagság, hogyha így nevezzük a klasszikus jobbik szimpatizási kört, az rendesen át van verve, nagyjából úgy, ahogy a régi liberális fidesz, fidesz én, én azt látom, hogy ezt az egész átpozicionálást komolyabban gondolják pártvezetői szinten, nem azért, mert értelem megvilágosodtak a damaszkuszi úton, hanem azért, mert ez egy hosszabb távú politikai stratégiának a része, és szerintem nem egy hamar fog visszafordulni ezen az úton a jobbik. Az egy más kérdés, ez egy külön érdekes történet, hogy miközben ez, a, ez az átmozdulás megy, aközben a, a pártnak a talpasait a régi tapságot, azt hogyan próbálják megnyugtatni és bentartani a pártban, amíg szükség van Én azt gondolom, hogy, hogy joggal érezhetik magukat átverve. Honnan, hova mennek? Szerintem a párt. Igen. Az én értelmezésemben ők megpróbálnak egy szélső jobboldali pozícióból, ami annak idején hasznos volt, mert láthatóvá váltak bejutottak a parlamentbe. Megpróbálnak ebből demozolni a jobb-közép sávba, és megpróbálnak egy professzionális, komolyan kormányképes párként feltűnni, amely kitölti azt az ült, amelyet a Fidesz maga mögött hagyhat. Hogyha valamilyen oknál fogva megreng a. És én ezt tekinthetem úgy, mint egy fiatal embernek a kamaszkora utáni viszonylag konszolidáltabb, 20 éves, de közel a 30 éves változatát? Szerintem tekintheted úgy, mint egy 90-es évek közepi MBS szavazó, amely kereste a, a jobb -közép pártot, amelyik eltűnt a, a pártversenyből. E, és gondolhatsz arra, hogy ha kap visszajelzést a párt hosszú ahogy kapott a Fidesz annak idején, akkor ez a változás ez meg tud csontosodni, vagy valóságát tud válni. Én azt nem fogom neked megmondani, hogy ezt most lett komolyan, vagy nevet lett komolyan, ez egy politikai játszma, ahol én nem azt... Tehát nem feltétlenül tartom megismeretőnek azt, hogy mi történik az adott politikusoknak a Igen, lehetjében. ez egy fontos dolog, sajnos a beszélgetésünk vége felé udélent kell neked idéznem, amikor a nőjével beszélgetve azt mondja, hogy lehetséges, hogy... Te azt gondolt, hogy csak beszélget veled, de közben észrevehetnéd, hogy matata szoknyád alatt. Én pontosan Nagyon erre javasló. a matatásra figyelek, és ettől kezdek minden pártól távol kerülni, mert uh -huh. hogy ideológiától függetlenül én a matatást látom egyre fontosabbnak, és azt nézem, hogy az a matatás az én érdekemben történik e vagy sem, és az összes többit egy fölösleges máznak tekintem, és azt mondom, hogy gyerekek, hogyha nem veszitek rossz néven, nekem már kevés időm van, ezzel a rengeteg engem nem foglalkoztassatok. Uh -huh. Ez szerintem, hogy nagyon, nagyon jó hasonlalat, hogyha tovább törtán a beszélget, és tudnék is rá Nem neked szól elsősorban ez a mozgolódás. Nem véletlenül. Egyébként életkori sajátosság és intellektuális kérdés az, hogy az ember eljut-e egy ilyen vudi elleni szintre? Mm, szerintem életmód kérdése. Aztán lehet, hogyha idősebb leszek, majd azt mondom, hogy életkori... Köszönöm szépen a rendelkezésre, állást, este találkozunk. Oké, okay, köszönöm. Önök Filipov Gábort hallották. Balaszkodni ahhoz értekről völődsz az ellenséghez, vagyunk, vagyunk, mind a Istennelen Istendelen zsűrhe Nem magyarnak való Egy sem Össze-vissza Polonca vár, polon vissza Egyszerűen senki vagy tók. Egyszerűen senki vagy tók. Egyszerűen senki vagy Örülnétek, inkább annak, hogy a sor sinc Köszönjétek, szerencsétek, urak vagytok Nem cserétek, őseitek, kiharcolták szabad nemzet Szabad ország, hovás, ilyen ez az eszme Álmodatos, véres tesme Egyszerűen senkit vagytok Egyszerűen senkit vagytok Egyszerűen senkit vagytok Jó reggelt kívánok, lehet! Jól emlékszem, hogy valamikor 8 óra előtt kell, hogy abba adjuk? Mert hogy önnek... é, egy pár perccel előtte, hogyha abba tudnánk, az nagyon jól van, igen. Így lesz. Uh, merre felé? Váradon most éppen. Tessék? Nagyváradon most éppen Nagyváradon. Előtte talán Kolozsváron volt. Voltam Kolozsváron, Sövsi-Szentgyörgyön, csíkszeredában, igen. Navracis Tiborral beszélgetek, vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése. Milyen az idő? Hát kellemes. Nagyjából szerintem felhőtlen, és, és, és kellemes. Kicsit még csípős a reggel, de kellemes időre szültünk. Medvével találkozott? Medvével nem. nem. Hóval találkoztam, medvével nem. Doriasak voltak, és távol maradtak. De nagyjából sejti, hogyha szembe jönne egy medve. Tehát, hogy látom önt, amint szembejön önnel egy medve, hogy annyi mindent látott már, hogy képes lenne ezt megtenni. Tehát, egyrészt halottnak teteti magát, másrészt elkezd futni, mint egy nyúl. Tehát, melyik állatot választja a viselkedését tekintve? Nem tudom. Hogy őszinte hogy még sosem gondolkoztam azon, hogyha egyedül lennék egy erdőben, és ez Nem kell erdőben lenni, hát erdében előfordul, hogy az ember egy játszótéren találkozhat egy vele szemben futó macskóval. Szóval azért érdemes velem beszélgetni, mert olyan kérdéseket vetek fel, amin önnek ez ágába nem jutna egyébként. Így van. küldőre fognám magam az ismerve. Nem a hősies és pusztító ellenállást választanám, hanem azt megpróbálnék menekülni előre. Nem csak azon gondok, hogy látom magam előtt, mint egy filmet. Fontos intellektuális, morális kérdésekkel fogjuk kezdeni, és természetesen, hogyha ez egy konzerv lenne, akkor ezt kivágnám belőle, mert én a magyar rádióban azt tanultam, hogy az ember kérdéseket nem minősít, se a saját, se a választ, mert ezek ilyen fölösleges dolgok. Csak a Veszprém okán említem. Tehát, tehát ha azt kérdezi, hogy miért kapja meg ezt a kérdést, akkor a válasz Veszprém, kulturális főváros, városvezetés, etc. A január 27-i Pál Amanda által jegyzett kultúra.hu interjúból idéznék a riporter Pál Amanda, aki korábban a Lánchid Rádióban volt talán szerkesztő, a válaszoló pedig Óber Frank Pál, akit már említettem önnek, aki ugye a Veszprémi Színház igazgatója, a Veszprémi Színházi, ahol az én kedvesemmel szilvesztet egy. Fantasztikus előadást láttunk, olvasom. Igen. Javában zajlanak a Tartüv próbái, amelynek február 8-án tartják a bemutatóját. Az előadás rendezője Marton László. Szintén a a színházi alkotó állítja a színpadra, mára és Andor hallgatni akartam című darabját, így Pál Amanda, amelyet január 27-én láthat a közönség a Veszprémi Teátrum nagyszínházában. Az alkotótér tavalyi támadások után Veszprémben dolgozhat először egykori mestere. Mi volt erről a véleménye a városban élőknek? Itt meg kell, hogy álljunk egy pillanatra, biztos, hogy nem az én emberem Pál Amanda, mert ha az ember beszélget Navracsis Tiborral, akkor biztos, az a kérdés, hogy mit szól ehhez Navracsis Tibor. Hogy egyébként Navracsis Tibor környezete mit gondol ehhez, ez valójában fosztó képző, elveszi a kérdés élét és elveszi a jelentőségét, de hát Pál Amanda úgy kérdez, ahogy akar, legfeljebb nem vállalnám tanítványként. Válasz. Uber egy-két kérdést kaptam csupán, hogy jó, illetve hát meghagyja Oberfang Pálnak ez a kérdés a menekülés lehetőségét, amivel egyébként él is. Válasz. Egy-két kérdést kaptam csupán, hogy jól átgondoltam-e a döntésem. Azok az emberek, akik fontosak számomra, illetve a fenntartó, a városvezetés is, tehát itt van egy gondolatjel, azok az emberek, akik, ett, fontos, akik fontosak számomra, gondolatjel, illetve a fenntartó és a városvezetés is zárva, támogatásukról biztosítottak. Ahogyan egyre előrébb haladunk a próba folyamatban, és együtt dolgozunk az előadáson, még inkább megerősödik bennem az érzés, hogy minden szempontból jó döntést hoztam, és emberleg is azt gondolom, hogy nem Tehettünk másképp. Az internetvilága, a mai durvuló hangnem, sok embert ránt le felelőtlenül a pokolba, bárki bárkit kíméletlenül tönkretehet, ezért fokozott a felelősségünk abban is, hogy megtaláljuk a másikat, kezet nyújtsunk és fölemeljük egymást. Mindenki hordoz sebeket, és milyen Isten gyermekei vagyunk. Ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Így szól a válasz. Én azt kérdezem öntől, aki próbálja kiismerni magát a világban egyfelől, másfelől pedig miközben kiismeri magát a hegyek nem mozdulnak el, de vannak olyan magyarázatok, amelyeket nem tekintek hegyeknek. Tehát amikor arról beszél a miniszterelnök úr, hogy a politikailag korrekt, mint olyan kiment a divatból, mert mi itt Kelet-Európában tudjuk, hogy ez valójában egészen más célszolgál Nyugat-Európában, mint amire eredetileg kitalálták, vagy amire eredetileg kitalálták az Egyesült Államokban, az is kiment a divatból, akkor én nem feltétlen értek vele egyet. Tehát a hegy és az ő magyarázata számomra különválik. Amerikából indulva indult el a MeToo mozgalom, amely avval volt kapcsolatos, hogy a hatalmi viszonyok alapján a hatalommal való visszaéléssel hogyan lehet abuzálni nőknek férfiakat, férfiaknak nőket, nőknek nőket, férfiaknak férfiakat. Itt az összes lehetőséget felemlítettem. Ennek Amerikában elég nagy múltja van, és elég jelentős következményekkel járt, és olyan volt, mintha Magyarország ezt próbálta volna megérteni és honosítani, és most úgy tűnik, nem ezen példakapcsán, de ez féljelzi, hogy végül is akár csak a magyar narancs vagy a magyar banán úgy tűnik, mintha ez nálunk nem tenyészne, megpróbáltuk átvenni, vagy voltak, akik megpróbálták átvenni, és nem sikerült. Ez egyfajta leírás, egyfajta magyarázat, de lehetővé teszi önnek azt, hogy olyan széles spektrumban válaszoljon a kérdésre, amilyen szélesben akar. Köszönöm szépen. Hát én... Erre én csak azt tudom mondani, hogy teljesen máshol húzzák meg a magánszféra határait, vagy határát az Egyesült Államokban. És, és Európában, és ezen belül Magyarországon, a, hogy a, egy kicsit eltáncoljak a kérdés elől, de nem a menekülés szándékában, majd, majd valahogy vissza is táncolok, de a, ennek egy klasszikus példája volt az amerikai előző elnök kampányban, az amerikai politikusok egészségügyi állapotáról szóló dokumentumok tárgyalása. Ez ugye Európában nehezen elképzelhető, hogy a választási kampány során a főbb jelöltek, orvosi jelentéseket pakolnak ki az asztalra, és az alapján értekeznek, hogy melyik őjük a halálos beteg, és melyik őjük nem beteg, és alkalmas arra olyanlása az elnöki pozíciót. Én, azt, én a, a, a, amit ön mondott, hogy a, a, ennek a bizonyos MeToo a, mozgalomnak a, az európai, ez a magyarországi adaptációja másként zajlott, én ezt inkább ennek tudom be. Ha jól, emlékszem volt az, aki aki kifejezetten azt mondta, hogy nem érti ezt a v mozgalmat, hát minden nő tetszeni akar minden férfinek, és szerint ebbe eb eb eb sok minden belefér, ha jól ennösszem, Fám Rizsik Bártól is <coughs> valahogy így amit nem a kiutat keresem ebből a férfiak számára, hanem csak azt akarom mutatni, hogy teljesen különböző képen, kulturális háttérsől függően, különbözőképpen lehet értelmezni ezt az egész jelenséget, és ez nehezíti az biztos az átültetését. Ami, ami a konkrét eset, illeti, akkor kell mondjam, hogy nem tudom, engem Orbán pár nem kérdezett meg, én erről nem is beszéltem, és ahogy én látom Veszprémben, most ez ilyen nagyképű kijelentés, mert nincs nyilván reprezentatív képem a város közvéleményének állapotáról, de akikkel én beszéltem, azoknál ez a kérdés fel sem merül. tehát Egyelőre egy bemutató után. Hogyha viharok lesznek, akkor, akkor ez nem mozgatja a verset közvéleményt. De jelen pillanatban, talán két héttel a bemutató előtt, ez nem mondhatnám, hogy bármilyen szempontból is megjelent ott a városban. Amikor én a 2000, amikor én 2000 októberben elkezdtem a Kejfej akkor rövidesen 2001 végére már úgy voltam számon tartva, talán elsősorban Erszékely Julianna tolla által, hogy én vagyok maga a liberális ítélőszék, és megmondom önnek őszintén, hogy ez olyan nagyon nem állt távol attól, amilyen szerettem volna lenni. Talán ítélőszék nem akartam volna lenni, mint ahogy Mészárszék sem, de azt kérdezem öntől, hogy miközben nem osztja meg velem, a konkrétumokat, öntől mennyire áll távol az a viselkedés, amikor emberekre ránéz, és konkrétan azt gondolja, te jó ember vagy, te rossz ember vagy, te jó ember vagy, te rossz ember vagy, adnak függvényében, hogy mit tud róla, és függetlenül attól, hogy ezt egyébként mással meg akarná osztani. Én azt hiszem, hogy ez elkerülhetetlen, ez az emberi természetben benne van, ez ellen lehet küzdeni, de, de az ember ösztönösen is akár első pillanattól kezdve, még amikor sok mindent nem is tud egy emberről, de magában a külseje, a viselkedése, nem tudom, az már befolyásolja az ítéletét, amit én fontosnak tartok, az az, hogy, hogy ez időről időre az események fényében, vagy a, a megismerés mélységének fényében tudja felülvizsgálni ezt az ítéletét, és, és ne legyen a ezt módosítani rajta, az, az nem mereve egy, ember egy valamilyen véleménybe, még ha ez az információk is jönnek. Őszintén megmondva, én a Magyarországi MeToo mozgalomról, vagy ezekről az eseményekről, amiket amiket egyébként a magyar sajtó is tárgyalt, én úgy érzem, hogy nem Tudok eleget, vagy nem, nem tudom, nem is Én sejtettem, tőle, hogy valami hasonlót fog mondani. De én azt kérdezem öntől pontosan ennek alapján, hogy visszatérve az előző kérdésemhez, abban a szférában, ahol ön van, ami egyébként akár az Unió is lehet, bár azt most ki kéne, hogy vegyük, mert valószínűleg Nyugat-Európa ebből a szempontból egy másfajta értékrendszer. Tehát, de ha gondolja, akár ennek a tükrében, de van. nem, részvan? Érdekes, térjünk majd vissza rá egy mondatára, igen, igen. De akkor tegye meg, hogy ne felejtsük el. Jó. Most akkor? Igen. Tehát a, a, a, éppen most folyik az Európai Parlament környékén egy ilyen vita. Vannak olyan képviselők, akik, akik be akarják azt vezetni, hogy a következő ciklusban már a jövendőbeli Európai Parlamenti képviselőknek a, a mandátum érvényességéhez szükséges feltételek közé kerüljön be egy, egy olyan nyilatkozat, amiben, amiben hitet tesznek a... a, a Hát nem is tudom, hogy a nő, konkrétan a nők elleni, vagy általában a szexuális elegyű ö, molesztálások, erőszak és a, többi, és a többi ellen. És ugyan még nincsen körvonal az a szövegszerűen ez, de már óriási vitákat gerjesztett, hogy, hogy egyáltalán be, bejöjjön-e ez, mint hivatalos erőfeltétel, vagy nem. Tehát az jó mutatja, hogy sok szempontból más nyugat-európa kulturálisan, de azért itt, ezen a területen, ez egy nagyon érzékeny kérdés ott is. Gondolom azért, mert ez is magánélet, közélet, a magánélet közéletesítése, és pontosan ezek a kérdések körül forog a, a vita, amit mi most tárgyalunk. Azt kérdezem öntől visszatérve, tehát a gondolati zárva, ahol abba hagytam, hogy anélkül a hazai példákat konkrétan említeném, azt kérdezem, hogy amikor erről beszélünk, a tú, vagy egyáltalán amikor ön valaki kapcsán mond egy értékítéletet magában, vagy kifelé is a másikról, akkor vajon a másiknak tisztában kell -e lennie azzal, hogy amit ő csinál, folytat vagy elkövetett, az egyébként elfogadható-e vagy sem? Vagy ő élhet abban a tévhídben? hogy amit ő csinál, annak semmilyen jelentősége nincs, és ön lesz az, aki egyébként a megnyilvánulásával őt ráébreszti arra, hogy a dolog nem stimmel. Um, hát, és azt is megmondom, hogy én ezt miért kérdezem. Azért kérdezem, mert van az a szint, mármint intellektuális szint, ahol valaki valakinek a manipulálására jó vagy rossz értelemben, bár ezt jó értelemben nehéz elképzelni, valójában a saját értékítéletét mintegy felfüggeszti azért, mert tudja, hogy a tömegek nem így gondolkodnak, és miután ő valójában a tömegekkel akar együttműködni, a saját értékrendszerét arra az időre, politikusok esetében ez meglehetősen hosszú idő, felfüggeszti, és már már azonosul azzal a néplélekkel, amelyről egyébként megvan a külön véleménye, de annak érdekében, hogy ő egyébként ennek a népléleknek a legyen, elkezd olyan gondolatokat terjeszteni, amelyeket korábban egyébként nem gondolt, és amikor én ezzel szembesítem, akkor magánéletben azt mondja, hogy neked teljesen igazad van fiala, de értsd meg, hogy ezt másféleképpen nem lehet tenni, kifelé pedig meg se rezzen a tekintete az arca akkor, amikor szembe hazudja számomra azt, hogy ezt ő mindig így gondolta. Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, és nagyon összetett kérdés, mert Számomra az, az az elsődleges kérdés, hogy van-e olyan ember, aki mindig, minden helyzetben, minden körülmények között teljes egészében, önazonosan reagál minden kérdésre. Az ember persze ösztönszerűen erre rávágja, és gondolom a hallgatót is, százból száz hallgató erre azt mondja, hogy persze, de hogyha igazán őszintén szembenézünk az életünkben előfordult helyzetekben, az egészen apró jelentőségügyektől a nagy jelentőségügyekig, én gyanítom, hogy minden embernél lehet találni két-három olyan példát, amikor vagy abban a pillanatban nem volt önazonos, Ön vagy ebben, Önnek teljesen van, csak az a kérdés, hogy a politikus ezt egy tudatos uh, tendenciába állítja, és valójában folyamatot állít, vagy folyamatot csinál belőle. És egy mérnök. Egy mérnök nem. Mert egy villamosmérnök az nem emberekkel foglalkozik az de embereknek fontos, a természetrajza, és ide, a, tra... a munkahelyen belül igen, de most a, a, én a villamosmérnökre úgy tekintek, mint aki transformátorokkal foglalkozik, a transformátorok lelke nem ugyanolyan mint a Navra Csicsi. Ez igaz, de az a villamosmérnök mondjuk főmérnök akar lenni, és ennek érdekében... Ebben az, az értelemben igen, de, de ő alapvetően mégiscsak transformátorokkal foglalkozik, és a munkai viselkedése ez ezügyben másodlagos. Jó, jó, csak számúra azért fontos... A, a... Számomra az azonosság, ön számára meg valószínűleg a különbözőség azért fontos, mert ön úgy gondolja, hogy egy speciálisan politikai problémáról van szó, én pedig úgy gondolom, hogy általánosan emberi problémáról. Tehát a politika ebből a szempontból szerintem nem más, mint bármilyen más emberi helyzet. Hatását tekintve önnek teljesen igaza van. Nyilván más az, hogyha valaki hatalomra törve folyamatosan mást mond, mint amit gondol, csak azért, hogy hatalomra kerüljön. Hát hatalomra hát kerüljön és hatalomban áll, maradjon. Maradjon, igen de hát ezt hozzatejtjük, hogy, hogy igen, de ez, ez számomra egy állandó emberi, állandó emberi probléma a világgyűlődvon, egy nem kis teste erről szól, erről a dilemmáról, és a világtörténelem is egyébként. Én nem tudom, hogy lehet-e igazságot tenni, mert persze ez, ez nem szép dolog manipulálni nem szabad, de intézmény, nem tudom, lehet-e intézmény. független attól, hogy nagy a kísértés rá, és nyomnak is ebbe az irányba. Tehát akkor, amikor visszatérve a konkrét történetre, Hegedűs D. Géza a saját anyaszínházában nem játszhatja el azt, amit Veszprémben igen, mert ezen ennék, ő kitette Marton László szellemének is a szűrét. Veszprém pedig befogadja, ez egy olyan kettőség, és közben Hegedűs D. Géza ugyanaz, akit egyébként, amikor megkérdeztem arról, hogy ő a Martó László szellemének a kis, ő, kitevéséhez mit szól, akkor elhárított engem is, így aztán nincs nagy kedvem vele kezdeni elveszélgetni erről most, hogy Martó László szelleme beteszi magát Veszprémbe, pedig valamikor viszonylag jó kapcsolatban voltam Hegedűs D. Gézával, akkor ezt a dihotómiát nem tudom magam számára feloldani, és nem látom azt a távolságot, amit egyébként Veszprémet ezügyben elválasztja Budapesttől, csak ha nagyon muszáj. Igen? Nem, nem tudok érdemben azért hozzátenni a dologhoz, mert... Mert a budapesti művészvilág most, tehát ön megban ismeri nyilván most ezeket a, a hangulati körülményeket és hangulatláltozásokat, és én nem tudom, így nem arról van szó, hogy túllépett a budapesti és vagy vesztrémi e, művészvilág fogalmazunk így ezen a problémán, és már a megbocsátás fázisában van, vagy pedig, ahogyan ön fogalmaz, egy haszonelvű, Oké, okay, tegyük ezt szféről. Azt kérdezem öntől, nevet nem mondjon. Igen. Úgy sem mondaná, de ön van, tehát ön a politikai szférában, és most elsősorban a Fideszről beszélek, ismer olyan embert, akinel önnek, ha muszáj, akkor fönntart kapcsolatot, de ezt úgy teszi, hogy erre valójában egy közösség kényszeríti, miközben egyénileg az illetővel nem állna szóba? Igen és ezt hogy oldja föl? Hát úgy oldom fel, hogy egyrészt a számomra munka, barátság két különböző kategória, ami időnként átfedheti, de nem szükségszerűen fedi át egymást, tehát a baráti köröm és a munkatársi köröm. ennél rosszabb a helyzet, itt, itt arról van szó, hogy valakiről önnek úgy van rossz véleménye, hogy közben a közösség arra készteti, vagy kényszeríti idézőjelben, hogy működjön vele együtt, nem barátról van szó. É, értem. Ezeket igyekszem elkerülni, ezt a helyzetet. Utább, erre volt korábban is például, ezeknek egy, egy része eléggé ismert is. Um, ára van. Hát, igen, úgy, igen. Úgy, úgy, pont, pont azt van akartam kérdezni, van. hogy nem olyan, mint a medve, hogy végülis az ember nem szeretné, de néha szembe jön. Igen, de, de, de... Azt kérdezem öntől, ide egy ilyen falat, hogy az hogyan van, amikor egy közösség egyszerre csak úgy dönt Venezuela kapcsán, hogy valakit elnöknek tekint, ha csak az ellenfele nem ír ki miközben maga a státuszkója, az nem az. Ez egy nehézett kérdés, mert Venezuela ügyében nem vagyok egészen, Ugye amivel Általában foglalkozni szoktam, azok az európai és az észak-amerikai, vagy az angolszás. Kátsonyos tényleg. Amennyire én tudom, amennyire én tudom a helyzet az, hogy Maduro elnök uh, egy. az ellenzék által illegitimnek tartott alkotmányozó nemzetgyűléssel, elfogadtatott egy új alkotmányt, amelyben a, újra kezdhette az elnöki Periódusát. A régi, az ellenzék által is legitimnek elfogadott alkotmányban szabályozott elnöki periódusa most járt volna, vagy most járt le Maduro elnöknek, és ezért szólította őt fel az ellenzék. Gyakorlatilag a régi alkotmány szellemében el nem ismerve az újat, hogy vagy választassa meg magát alkotmányos körülmények között, és akkor alkotmányos elnök maradhat, vagy pedig ennek a, a mandátumnak a lejártával megszűnik elnök, legitim elnökként létezni, és így jött az ellenségától. Okay, én ezt értem, csak ugye én... Magyarország is azon országok közé tartozik, amelyik rendszeresen azt mondja a különböző vezetője szájából, hogy ö, én se avatkozom a te belpolitikádba, te se avatkozz az én belpolitikámba, na most ezt tökéletesen szembe megy ezzel. Venezuela esetében? Uh -huh. Hát Venezuela azért jelentős um, problémává nőtte ki magát. Már az előző, ugye már Hugo Chavez idejében, uh, aki, aki meghalt. Jö, csak az a kérdés, uh, hogy, hogy ez mennyiségi jenekor. vagy minőségi kérdés? Um, hogy valaki nemzetközi problémává növi ki magát. Hogy, hogy egy nemzetközi is, is. probléma esetében egyébként már ott van a lehetőség, hogy beavatkozzunk, beleértve, hogy Oroszország, Kína, az Egyesült Államok és Európa szögesen ellentéteset gondol ugyanarról. Ja, Venezuela azért ebből a szempontból megkülönböztetett jelentőségű egyrészt az olajtartaléka tartalékai, a nyersanyagkészletei miatt, Másrészt pedig az elmúlt 15 évben egyfajta szimbólumává vált annak, hogy egy egyébként prosperáló polgári demokrácia egy radikális baloldali, há amerikai értelmezés szerint hatalomátvétel után, azért ezt hozzá kell tennünk, hogy Hugo Chavez annak idején választásokon került hatalomra, és választásokon is keresztül is őrizte meg a hatalmát, de hogy egy, egy, egy jól működő polgári demokrácia hogyan csúszott át a, a, a nem demokratikus állapotba, és ebből a, ebből a szempontból szerintem itt az anyagi érdekek, az eszmei szempontok, tehát hogy példát kell statuálni, ezek egyszerre jelennek meg Venezuela esetében, ezért, ezért sorakozik fel az összes nagyhatalom. Amerika nyilván azt szeretné, hogyha a Venezuela ismét egy, egy, egy amerika barát polgári demokrácia lenne, és mivel Amerika ezt szeretné és ennek érdekében hajlandó mozdítani és a státuszkon, azaz a, a, az ellenzéket nyíltan támogatja, ezért az Amerika világpolitikájával hagyományosan egyet nem értő hatalmak, jelesül Oroszország, a másik oldalon sorakozik föl. Egy kicsit hidegháborús logikája van megint a dolognak, mint volt az 30 évvel ezelőtt. És aki ezt a hidegháborús logikát nem beszéli, az valójában nem is érti ezt a problémát? Ez amit a kubai rakétalválság talán. A vagy jelmi, az, a vagy némileg a, em, emlékeztet Ukrajnára és a Krímre. Igen, Afganisztán, igen. Tehát ezek a gócpontok, igen, és igen, oké, és, és, a és, szóval. és akkor, amikor a, a spanyol miniszterelnök, vagy a spanyol néppártnak az elnöke elnézést felhívja Orbán Viktort, hogy e tekintetben Magyarország mit gondol, akkor egyébként annak vagyunk a szemtanúi, hogy ebből az állásfoglalásból nem lehet kimaradni? Igen, én azt hiszem, ez, egy, ez megint egy érdekes jele annak, hogy akarjuk, nem akarjuk, vagy ha nem akarjuk, akkor is akaratlanul az mi hozzájárulásunkkal is, de Európában kezd kialakulni egy olyan politikai tér, ahol egyes kérdésekben való állásfoglalásból nem lehet kimaradni. Mert ugye Venezuela Magyarország számára nem annyira fontos, Spanyolország számára érthetően nagyon fontos, és Spanyolország, illetve az Európai Parlamentben gomolygó vita, hiszen tegnap egy szavazással úgy döntöttek, hogy az Európai Parlament is az ellenzék elnök jelölkét fogadja el és támogatja Venezuelában. Ugyanez behúzza a tagállami politikusokat is. Ugye a Fidesz az Európai Néppárt szagja, tehát valószínűleg a spanyol, néppárt, ugye szintén az Európai okay. Néppárt tagja. Akkor egy utolsó kérdést tekintettel a nyolc Igen. órára, hogy ez mennyiben közeli téma ahhoz, amiről Magyarországon beszélnek, miközben keveset lehet tudni a valóság alapjáról, hogy mi NATO tag egyébként nekünk milyen kötelességeink vannak, és ebből adódóan a Kína és Oroszország barátságunk mennyire elfogadható a NATO legnagyobb tagjának? Hát ezek mind a nemzetközi térben való mozgásunk, az fogalmazunk így, hogy ilyen puhább és keményebb héjakba van beleágyazva. Vannak puhább héjak, például a spanyol néppárt elnökének a kérdése, hogy kit támogatunk ezzel a ügyében, ez egy puha dolog, mert egyébként egy, egy néhány szalagcímes híren túl, akkor sem történt volna valószínűleg semmi, vagy egy nagyobb vita, politikai vita, de más nem történt volna, hogyha ha mondjuk a Fidesz azt mondja, hogy ő nem akar ebben a kérdésben állást foglalni, vagy a Bilegistó azt mondja, hogy ő a másik oldalt támogatja. De vannak kemény kötelezettségek, részben ilyenek az Európai Uniós kötelezettségek, amiket vállaltunk akkor, amikor tagságot kértünk és beléptünk, másrészt a NATO kötelezettségek, és hogy, hogy ezen belül a, a szolidaritás elvén, a kölcsönös segítés elvén túl Politikai orientációban is mit várnak el, azért ez egy állandó vita téma. Tehát az, hogy az Amerikai Egyesült Államok, mint a NATO legjelentősebb hatalma, csak azt várja el, hogy a költségvetésben megfelelő százalékot költsön a magyar kormány a, a honvédelmi kiadásokra, és egyébként a hadgyakorlatokon vegyen részt, vagy pedig az úgynevezett politikai együttműködésben is teljes mélységében vegyen részt. Ez már politikai vita, a puhád része, ha úgy tetszik, de ez egy vita kérdés. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állás 7 óra 58 perc van. Azt kérdezem, a jövő hét? Igen, nyugodtabb körülmények az összeféleten. Rendben átvonadva a szépen. másik életének. Viszont Kérdezik a viszonthalásra! Navracs és Tibort hallottak. 0614890999 és 06 36 egy akarnak élni vele. Hé! Hey! Diktátor úr! Hogy van? Diktátor úr, Ha nem tudnám, mi elég szorul, Ha nem tudnám, a hurok ha nem mondtam volna eddig, akkor a műsor permanensen megjelenít termékeket és 14 éven aluliaknak nem és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott. 06148 és 063677 hét egy perc múlva lesz 8 óra. Nem adunk önnek több katonát és ne várja meg mik leszakad az év az arcába mondjuk ebből eré én hey! a szívét a zsebében hordja Így lett a szimbás, a nemzet sportja Én itthon vagyok, ebben a hazában, hát kopjon le rólam, mert jomaszt az állam hey! Nektátor úr! Törvény előtt eljelősségem, hey! szabad úr! Nem kell nem a háború, a nem kell nyomor! Nem leszek saját hazámban, fogoly! Eleget járt a korsó a kótra, ne menjen többé! Várja a buktam! Hey! Léktátor úr! Hey! Hey! Hey! hey, hey, hey, hey. úr! Hoztunk önnek ebédjegyet, hisz a torkánakat, a vezérszerep. Lassan mondjuk, hogy be tudja vésni, most húzol el, mert nem illít késni. Vassan mondjuk, és nem angolul, a legjobb lesz, ha visszavonul. A békével, visszavonul. di di di di di di di di di di di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 Miután 2014 óta Magyarország ellenőrzi a Szerbiától 2008-ban elszakadt Koszovó 10 ezer láb fölötti légterét, a NATO megbízta Magyarországot, hogy az eredetileg 5 éves mandátum áprilisi lejárta után újabb határidő megadása nélkül folytassa tevékenységét. A most megerősített határidő nélküli hosszabbítás lehetősége már szerepelt a 2014-es eredeti megállapodásban is, amelyet a NATO-vezette koszovói békefenntartó erő, a KFOR, illetve Magyarország képviselő írtak alá. A koszovói hatóságok az albán többségű ország légterének alsó részét ellenőrzik, míg a magyar állami cég, a kontroll a tízezer láb fölötti forgalmat irányítja. Az Európai Parlament elismerte Venezuela ideglenes államfőjeként Juan Guaidót, az ellenzéki többségű törvényhozás elnökét. A brüsszeli plenáris ülésen nagy többséggel jóváhagyott határozatában a képviselőtestület arra szólította fel az Európai Unió intézményeit és tagállamait, hogy járjanak el hasonlóképpen és ismerjék el guido a dél-amerikai ország egyetlen legitim elnökeként, amik ki nem írnak szabad, átlátható és tisztességes választásokat. A képviselők üdvözölték, hogy a világ számos országa már így döntötte az utóbbi napokban. Ezzel szemben Oroszország, Kína és néhány más állam a január 10-én újra beiktatott régi elnököt tartja Venezuela államfőjének. Atyullámokat alakít beszédé egy új amerikai fejlesztés, ez a beszédképességüket elveszítő, külvilággal kommunikálni képtelen betegeknek nyújthat segítséget. A Kolumbia Egyetem neurológusai egy hangszintetizátort arra tanítottak meg, hogy már megműtött epilepsziás betegek agyi aktivitását mérje, amikor a betegek egy másik embert hallgatnak. A korábbi kutatások felfedezték, hogy amikor az emberek beszélnek vagy elképzelik, hogy beszélnek, jellegzetes aktivitást lehet észlelni az agyukban, és ezek a jelmintázatok akkor is megjelennek az agyban, ha az ember más beszédét hallgatja vagy elképzeli azt. Ezt használják most fel. Jó reggelt lehet, majd arra kérlek, hogy a végén ne le, és akkor a vonalban Karácsony Gergely, Zuló polgármestere. Azt kérdezem tőled, hogy egybe lehet-e vetni azt a lelki lelkiállapotot, amiben most vagy azzal, amikor az ellenzéknek voltál a miniszterelnök jelöltje? Hát egybe lehet vetni, egybe lehet vetni, sok szempontból hasonló is. Mit tanultál, De, abból, mit tanultál abból, aminek egy részét tudod alkalmazni, egy részét pedig nem, mert vannak olyan dolgok, amelyek rajtad múlnak, és vannak olyan dolgok, amelyek nem múlnak rajtad. Hát azt tanultam egyrészt azt, hogy ezeknek az arányát változtatni kell, tehát el kell érni azt, hogy több dolog múljon rajtam, és kevesebb legyen a rajtam kiből tényező. Másrészt meg azt tanultam meg, hogy... hogy van időszak, amikor uh, meg kell vívni a saját belső dilemmáinkat, csatáinkat, amikor meditálni kell és, uh, és gondolkodni, és van, amikor túl kell lépni mindenen, hogyha a döntés megszületett. Én egy ilyen ember vagyok, aki sokat vacilál, és amikor eldönti, akkor meg áll. És uh, most élvezem azt a szabadságot, amely abból származik, hogy semmilyen belső kétely nincs bennem azzal kapcsolatosan, amit csinálom. Magyar, amik. most repülsz. Igen. Azt kérdezem tőled, hogy honnan tudod azt, hogy jól csinálod-e, vagy sem? Ö, hát egyenlőre nem tudom, ugye vasárnap. Nem, nem, nem, ez egy fontos dolog. Én nem, az egy másik kérdés. Most nem az a kérdés, hogy látod a számokat magadban, miközben repülsz. Honnan tudod, hogy jól repülsz-e, vagy sem? Vagy foglalkoztat -e egyáltalán, vagy csak a számok számítanak? Nem, abban az értemben nem foglalkoztat, hogy, hogy nagyon sok energiát belevittem abban, hogy jó döntést hozzak. És tudom, hogy a jó döntés, az abban az a jó döntés, hogy eldöntött valamit, és elindít egy pályán, és hogy ilyenkor azt a, azt a annak a döntésnek a súlyát azt, azt, azt le, kell, le kell tenni, és, és éppen hogy abból kell az embernek építkezni, meg ha úgy tetszik, hogy te fogom a repülni, hogy akkor ez a dolog eldölt, van bennem egy, egy elhatározás, és hogy ez visz előre. És uh, egyébként minden, ami körülöttünk történt az elmúlt napokban, önmagában az előválasztáson a részvétel, az tényleg háromszor akkora nagyjából, mint amennyit én reméltem. Uh, azok a pozitív visszajelzések, uh, amelyek hozzám eljúzottak, azok az eredmény szempontjából is, nagyon biztos tovább, bár én tényleg most éppen az ATV-ből jövök, és ott is elmondtam ezt. És most is, ami, amit most szeretnék mondani, tulajdonképpen mivel magas részvétel van, ezért senki nem fog tudni belekötni abba, hogy akkor mi az eredmény, mert hogyha csak pár ezer ember szavazott volna, akkor újra kinyílt volna ez a kérdés, hogy akkor ez elég -e, nem, hogy akkor jó ez, így, meg nem tudom mi. Így most már, hogy sokan szavaznak, ez abban az életemben eldölt, hogy az eredmény mindenképpen legitim lesz, és én vagy úgy úgy ki hogy kapok egy óriási támogatást arra, hogy megyek tovább a főpolgármesterségért, vagy pedig azt a dilemmát, ami, ami nagyon sokat gondolkodtam, és, és saját magamon belül nagyon sok kört lefutottam. Hogy akkor most zugló vagy főváros, akkor ezt eldöntik a fővárosok. Ez, ez egyértelmű, nagyon érdekes a dolog egyébként. Én azt, hogy milyen sikere van az előválasztásnak, azt egyetlen egy dolgom mérem, nem a számokon. A számok természetesen van jelentősége, mert hát van ez a méret a lényeg. Tudod, mint amikor a koltai Igen. beült az összes moziba, ahol a sose halunk megett adták, és mindig megszámolta a nézőket. Ismerem, akkor annak idején kiadtam a könyvemet, akkor bennem is megvolt ez, és hálás lehetek a mindenkori rádiónak ahol dolgoztam, mert szemben az ATV-vel soha se volt hallgatottsági elvárás velem szemben. Én azt hiszem, hogy az attól én az engem nyomott volna, hozzátéve, hogy az ATV-s nézettségem az pedig arra semmilyen magyarázatot nem találok. Abba, hogy permanensen benne vagyok a legjobb ötvenben, sokakkal együtt, a hátsó fertárban, de ott vagyok, amely egy olyan elvárásnak való megfelelés, ahol maga az elváró sem volt benne, biztos egyébként szerintem, hogy ez sikerülni fog. De visszatérve hozzád, én egyetlen egy dolgom mérem, azt pedig a kormánypártnak, a reagálása mind arra, ami az előválasztással történik, és ugye miután uh, Tarlós István proforma nem fidesz, de facto az, de proforma nem, azt is nézem, hogy Tarlós István hogyan reagál, és azt látom, hogy egy tízes skálán nem egyesre, nem kettesre, de talán még nem négyesre, de egyfolytában reagálnak, ami azt jelenti, hogy nem tudják figyelmen kívül hagyni, és még nem tudják eldönteni, hogy mennyire érdemben kell erre reagálni, nem csak úgy, hogy ki fog derülni, hogy te a sorosnak vagy a nagynénye, ami mm. egyébként bármikor előfordulhat, de úgy is, hogy olyan módon reagálnak érdemben, mint ahogy Talós István is érdemben reagált a buli negyedre, ami eddig nem volt annyira fontos, most pedig hirtelen fontosabbá válik. Én ezen mérem. Ez egy jó, jó, jó mérce. Én is azt látom, hogy itt van egy zavarodottság. Ugye először a jobb oldali sajtó arról, jut, hogy érdektelenségbe torkolik ez az egész. Ezt szerintem nem nagyon lehet mondani, Igazából nem tudom, hogy mi lesz el az szóval előre Hogy kell, hogy neked el... mondjam, hogy, hogy én a Navrasis is az előbb hosszan uh, értelmiségiztem, ami tőlem hmm. nem áll távol. Én tegnap láttam az EHO televízióban, de lehet, hogy a Hír tehát ez valami, kur pardon, nagyon jó, hogy, hogy az ATV közte van nálam ugye a Hír tévének és a, az EHO tévének mint valami szentvicsben, uh, és Kovács Andrea beszélgetett Gulyás gergely és Annyira ismerem Gulyás Gergelyt, hogy tudjam, hogy azért az a mondat, amikor kicsi zavart arccal, de arról beszél, hogy az egyébként identitását már 84-szer feladó karácsony Gergelyel neki miért kéne foglalkoznia, az egy olyan mondat, amiben úgy van benne a karaktergyilkosság szándéka, hogy miközben vannak olyan események, ahol egymás mellett ültök, szóval bennem az van, hogyha egymás mellett ülnétek, akkor az első kérdésed nem az lenne, hogy ne haragudj Gergő, de nem nehéz -e neked egy olyan ember mellett ülni, aki teljesen identitását vesztett, tehát ezt most beszéljük meg. Igen. Hát ráadásul ugye az én identitásomban, mivel én mégiscsak a politika politikatudományból jövök, hogyha már kicsit lehet értelmezni, ezért engem nagyon érdekelnek a politikai intézmények, nagyon érdekelnek a... A, a, a politikai kultúrában meglévő változások, én valójában a politikai kultúra és az intézmények összekapcsolódásától beszéltem, tanítottam tíz éven keresztül az egyetemen. És hogyha ezt a, vagy most a saját identitásomat nézem, akkor én most, én most tényleg így a boldogságtól, hogy amit nagyon sokszor elmondtam, hogy vannak olyan, ö, érdemes új innovációkat és intézményeket kitalálni a politikában, mert ezek meg a politikai kultúránkat is. És az előválasztásról én tényleg még 2010 előtt is már tök sokat olvastam és foglalkoztam, és tagdolgozatokat konzultáltam ebben a témában, hogy ez egy mennyire egy jó intézmény, ami a képviselő demokrácia egyébként világszerte való válságára adott jó válasz, meg egyáltalán a részvételi demokrácia, a népszavazások. Tehát nekem a 2010 előtti világban, élettörténetemben én ezeket kutattam, meg ezekkel foglalkoztam akadémiai szinten. És hát én most, hogy mondjam, tényleg én megmondom őszintén nagyon föl vagyok dobban, hogy ez tökre működik, és minden, ami pozitív, ettől elvártunk, az, az működött, tehát hogy van vita, hogy tematizálunk, hogy, az, hogy, a, hogy átkerül a, a politika reflektorfénye egy kicsit az ellenzékre, hogy van benne érdekesség, hogy be lehet mozgatni az embereket és belehetőket vonni el aktívan a politikában, ez mind érvényesült, és az összes eddigi félelmünk, hát mi nem tudjuk az eredményét, de a lésőadatok alapján ez el, az összes félelmünk, az úgy tűnik, hogy igaz, az nem igazolja az élet. Például ez a fidesz meg fogja -e hekkelni. Hát én nem tudom, hogy hány olyan szavazó van ebben a kb. 20-30 ezerben, aki elment, és valójában úgymond rossz hiszemű szavazó. Tehát nem azért jött, hogy a, olyan mondja a véleményét, hanem azért, hogy valamilyen szinten. Meg kell hekkelheti még a második De... fordulót, aminek nagyobb én, én azért mondom, hogy, hogy, hogy most én értem, hogy most akkor most világos, egy csomó tapasztalatunk van, ami, ami alapján azért, mivel a Fidesz eddig ezzel nem foglalkozott, ezért Láthatóan van egy zavarodottság, de ez nem biztos, hogy így maradt. De hát biztos, mindig... hogy zavarodottság nem tudják eldönteni, hogy most gáz vagy fék. Igen, szerintem úgy nem akarták ezt felemelni, nem foglalkoztak így. el egyáltalán. Azt gondolták, hogy akkor elmegy 5000 ember, és azt mondják, hogy hát ez nevetséges. És egy konzultáción millióan vannak itt, meg 50 ezer, vagy 5 ezer, tehát uh -huh. ezt, ezt lehet mondani. De ugye, akik itt jönnek, azok nem konzultálnak egy levelező lapon, hanem beállnak a sorba. És, és ráadásul, ugye, tulajdonképpen tök egyértelműen látszik, hogyha ez a dolog meg lenne építve jobban a nyilvánosságban, tehát jobban ismernénk azt, hogy ez egy létező intézmény, és mondjuk nem 7 sátrunk lenne, hanem 27 sátrunk lenne, akkor itt 100 ezer ember elment volna szavazni. Még egy kérdés ezzel kapcsolatban, és aztán áttérünk Zuglóra. A megállapodás született a Fővárosi Fentartású Színházak támogatásáról, amely egyébként a pályának is témája lesz, és amelyben egy hosszú beszélgetést folytattam az akvárium klubban, a nagyon messzire jött ember keretében, az egyik oldalon volt a közönség, a másik oldalon pedig volt a bakács, a Filippo, meg én. Önmagában egészen elképesztő, hogy egy eddigi jogszabályi, tehát a, a, a jognyelvén való rendezés után nyíltan kilet mondva, politikai megállapodás született, a jogszabályban is természetesen benne van a politika, hiszen az hoz jogszabályt, akinek erre módja van. De az, hogy politikai megállapodás született, az, hogy egyébként Tarlós István Budapest szempontjából nagyjából úgy tüntetik fel, de a nagyjából törölhető, mintha lenne az országnak egy miniszterelnöke, őt Orbán Viktornak hívnák, és van a fő, a, egy főváros, amelynek a főpolgármestere miniszterelnök, és őt Tarlós Istvánnak hívják, és nem nagyon akarnak összeütközni, tehát Tarlós István nem szól bele az ország dolgaiba, és úgy tűnik, hogy Orbán Viktor nem szól bele a főváros dolgaiba, hogy ezt a tandemet ők vinni tudják, és az a magabiztosság, ami Tarlós István szavaiból tükröződik, mely szerint ő megmondta Orbán Viktornak, hogy milyen körülmények között hajlandó főpolgármester jelölt lenni, és akkor ez azt jelenti, hogy szinte omnipotens minden vonatkozásban, ez egészen elképesztő, és azt kell, hogy kérdezem, is, ugye van és fél milliárdja, ami 200 millióval több, mint amennyi korábban volt, amit ő eloszt X számú külszínház között. És hogy ebbe a külszínházak belementek, az egy másik kérdés. De éppen a külszínházak analógiáján akarom azt megkérdezni, hogy te nem sokkal a bejelentés után arról beszéltél, hogy ez nem elég, a magas független társulatokat is kompenzálni kell. És azon a bizonyos megbeszélésen, vagy azon a talk ahol emberek voltak, én azt mondtam, hogy ez a terészedről, Girl... Egy módszertani tévedés, de egy alapvető módszertani tévedés, mert itt nem arról van szó, hogy az alternatív színházokat is támogatni kell, hanem meg kell szüntetni azt, hogy a főpolgármester egy miniszterelnöke legyen, és jogszabályokat kell alkotni, mert az, hogy Tarlós István vagy adott esetben Karácsony Gergely kénye szerint dönthessen, az nincs jól, márpedig te itt úgy álltál ki, mint aki nem cáfoltad azt, hogy egyébként az, hogy politikai megállapodás született, az nonsensz. Van igazság abban, amit mondasz, nyilván leegyszerűsítő volt az én reakcióm ennek kapcsán. Egyrészt ugye én, én nagyon, nagyon elkötelezett vagyok, így a, a, a független színházi széna felé ebben van egy személyesen fogoltság, tehát ez nekünk különösen fontos. De egyébként ezen kívül is azt gondolom, hogy Budapest kultúrás élete szempontjából azok az alternatív színházi kezdeményezések, amik egyébként alapvetően nagyon-nagyon költséghatékonyan, jóval kisebb büdzsével osztak létre nagyon komoly kulturális értékeket, azok jelentőségekben ezt azért tudták megtenni, mert gyakorlatilag ez a TAO rendszer ezt lehetővé tette. Ez egy kiszámítható, és természetesen, hogy mondjam, súlyos hibákkal megállott rendszer volt, de ezek a súlyos hibák nagyon könnyen korrigálhatóak lettek volna, ha ez lett volna a szándék. Valójában az, a, a szándék az volt, hogy ezeket a színházi alkotóművészeti csoportokat, előművészeti csoportokat rövidebb forrázra tegyék, és ebben a technikában teljesen jogos, tehát az elég abszurd, hogy van egy rendszer, ami, ami, amit odaadnak a főpagemestenek, és majd ő osztogatja a taót Nyilván ebben a helyzetben, hogyha ez valamilyen módon reagálni kellene, akkor az az lenne, hogy, hogy, hogy nyilván erre létrejön egy szakmai krémium, és valamilyen ezt a 3 milliárd forintot, vagy bő 3 milliárd forintot valamilyen pályázati rendszerben Kapják meg a színházak, és nem, hogy mondjam, a sejűtés szerint, vagy valamit fajta fűnyíró elkövetve, és a többi stb. Több. Ugye ez a 200 millió, amivel többet kapott a főváros színházak, mint a budapesti kőszínházak, ez a 200 millió mondjuk nagyjából annyi, ami mondjuk csak az Árcsőm színház költségvetéséből hiányzik a mostani döntés miatt, amit én még egyszer mondom, alapvetően egy rendkívül káros döntésnek gondolok, és a aki ismeri ennek a rendszernek a működését, az pontosan tudja, hogy ugye mindig a két éve korábbi jegyeladásból képzett összeget lehet megkapni. Tehát magyar az egy két éves felmenő rendszer, ami azt is jelenti, hogy ha valaki csinál egy új színházat, akkor ő neki két évig dolgoznia kell, míg ez a forráshoz hozzájuk, és akkor onnantól kezdve bejár egy valami fajta egyensúly. Tehát ez, ez jól ki volt találva, és um, én emlékszem, hogy farmáció voltam 2010 után, az egyik első nagy csatánban, volt, és akkor még azt sikerült megnyerni, hogy az akkor az úgynevezett hatos kategóriában lévő, tehát gyakorlatilag ezt a független világot kisebb rűző törvényváltozásokat, akkor még meg tudtuk akadályozni, voltak ebben fideszes szövetségesek is, az akkori Bizottság bizottságban azért volt még érdemi döntés, ahol én akkor anelnök voltam. Tehát színházak ügyében, amit ebben ez aláírom igazadban, a döntés ebben a helyzetben nyilván maga a döntés rossz, hogy van egy ilyen törvényváltozás, ha már ezt valamilyen szinten kompenzálni kell, akkor nyilván a fővárosnak ezt a három és milliárdot valamilyen szakmai alapon kéne eldöntenie, és, és nem a főpolgármesternek legyen az egyébként valósítván. Jó, de az, az, az képten, hogy akkor... lehet az a képtelenség, tehát azért úgy uh, tétet, tétett, tehát vagy, vagy nem tudom, ahogy szokták mondani, valamit lépett, most kiesett ez a szó, uh, amit szoktak mondani, uh, mert ugye, ahol Tarlós István volt, onnan nagyot lehet esni, de ahova most, lehet, most lépett, ott iszonyatosan nagyot lehet pofára esni, és ez nem a Tarlós pofájáról szól, hanem a mondás, mert az a mondat, hogy a főpolgármester emlékeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel a Fidesz elnökével kötöttek egy megállapodást, amely alapján elvállalta a 2019-es főpolgármesterséget, vagy jelöltséget. Ugye egyezünk meg, hogy az, hogy ők egyébként miben állapodtak meg az az én esetemben közömbös, mert azt hogy ők megállapodnak, hát az egy dolog, közjogilag az rám semmilyen vonatkozásban nem kötelező, és a dokumentum egyik lényeges pontját mégis úgy tünteti föl, mint mintha nekem ahhoz lenne közöm, és azt pedig így szól, ezt a várost én vezetem, vagy vezethetem, ami nagyjából azt jelenti, hogy a többiek azok le vannak szaharva. A közgyűlés és mindenki... Takarodjatok az utamból, nekem azt mondta a nagyfőnök, aki egyébként országosan nagyfőnök, hogy itt, ezen a kisebb szemétdombon, itt én vagyok a kakas, ne akarjatok itt kakasok lenni, és én azt gondolom, hogy ezt egy tanárnén se nézné jó szemmel az iskolában, én pedig a saját otthonomban Budapesten de facto nem tűrhetem. Hát... Nézd, jobban elmondtál, amit gondolok, mint amennyire én meg tudtam a fogalmazni. Persze. De ugye itt az van, hogy budapest az elmúlt 9 évben tényleg nagyon-nagyon sokat veszített a, a, az önkormányzatiságból. Nem a főpolgármester, hanem, a, hanem az önkormányzatiság, mint olyan. És ennek van egy ilyen, van egy ilyen ellentartása, hogy nyilván Tarlos István részben, kommunikációs részben, meg rétező tart, el akarta azt érni, hogy ő csak akkor vállalja ezt a jelöltséget, hogyha nem veszik már többet az, az önállóságból a főváros, és ezt tulajdonképpen magára vette, e, tehát a főpolgármesterre vette, és nem, a, nem a, az önkormányzati rendszer egészére, ami, hát hogy mondjam, mutatja azt, hogy tényleg kicsiben, e, hogy mondjam, így le van képezve az, ami az országos politikában történik, azzal a különbséggel, hogy a bár a miniszterelnököt, a miniszterelnököt nem közvetlenül választják, de persze nyilván Orbán Viktor, az jobban létező entitás a magyar választópolgárok szemében, mint a Fidesz, tehát ebben az értelemben bizonyos szempontból tényleg őt is valamilyen szinten között választották. Úgyhogy ez ilyen szempontból, amit mondasz, az teljesen igaz. Én, az, én biztosan em, tudom mondani, hogy az én főpolgármesterjelötségem és adott esetben főpolgármesterségem értelme, az meg abból származik, hogy, hogy pont fordítva működünk, tehát én akkor tudom ezt a várost adott esetben vezetni, vagy hogy ennek a városnak az autonomiáját megőrizni, vagy ezt a várost egy másik pályára rakni. Ha viszont én pont nem egy ilyen magányos harcos vagyok, aki egy erősítőnek hűnő vezető, hanem éppen az én erőm abból származik, hogy, hogy, egy, hogy egy részleteli folyamatban kommunikálok a polgárokkal, meg partnerségeket építek a budapesti érdekében, és az előválasztás. Én azért sokan kérdezték, főleg az elején, amikor még olyan nagyon kétiűnek tűnt ez a történet, hogy én ebben miért mentem bele. Szeretem mondani, hogy ezt nem én mentem be, ezt én kértem. Tehát én olyan főpolgámester jelölt, akit, akit mint mondjuk a parlamenti választásnál miniszterelnök jelölt voltam, hogy volt egy politikai helyzet, amivel engem az élet előhúzott egy kalapból. Én, én ezt nem akarok, mert ebben nem hiszek, mert ezt szerintem nem működik. Tehát ha a budapestiek nem érzik azt, hogy érzettek abban folyamatban, amiben az UNLAND ellenzék felkészül az választásra, és nem érzik azt, hogy az ellenzék jelöltjei, azok valójában a budapestiek jelöltjei, egy a budapesti autonomiát veszélyeztető kormányjal szemben, akkor itt nem lehet nyerni, vagy ha lehet, akkor nincs értelme, mert akkor nem épül meg az a politikai, szövetség, választópolgárok és képviselők között, ami, ami nélkül nem lehet elérni ezeket a célokat. Ide tegyünk egy veszős zugló. A legutóbbi közgyűlés arról döntött, hogy a fizető parkolási zónákban határozott idejű várakozási hozzájárulást vezetnek be, Zuglóban működő vállalkozásoknál, és ettől teljesen függetlenül, vagy ebben összefüggésben a 2018-as várakozási hozzájárulások 2019. január 31-én lejárnak, ez február 1-én épp, hogy talán a legfontosabb. Valójában milyen változásokról van szó? Hát a változás az az, hogy ugye lakjuk be ezt az egész parkolási rendszert, és folyamatosan Próbáljuk javítani annak érdekében, hogy a helyben a vállalkozásoknak tudjunk kedvezni, illetve látjuk azt, hogy a rendszer finanszírozása vagy pénzügyi fennelzatóság a szempontjából mik a helyes lépések. Tehát most tulajdonképpen azt tesszük lehetővé, hogy az uglóban működő vállalkozások gyakorlatilag bérletet tudjanak venni, Lézve maguknak, részvek a munkavállalóiknak. Ennek van egy díszabása, amit most ne meg, mert fejből nem tudom, de sok egyesítés alapján alakult ki, és azt is gondoljuk, hogy mivel ugye úgy működik a parkolási rendszer zuglóban, hogy ahol bevezettük, azoknak egy jelentős részében egyébként gyakorlatilag megszűnt a pépuszer parkolás. Tehát gyakorlatilag azok, akik, akik zuglóban csak leteszik az autójukat, és tovább mennek, azok már nem itt teszik le az autójukat, és nem innen mennek tovább. Ezért gyakorlatilag van szabad szérőhely, és azért, hogy azért a további bevételeink legyenek, illetve ne, legyünk ellenséges viszonyban. A, a, a helyben lakó ha nem tudunk, mert ők ugye eddig is ingyen parkolhattak, vagy egy, ugye egy eljárási díj megfizetése után gyakorlatilag ingyen parkolhattak. Most a vállalkozások felé nyitunk, illetve hát az uglóban lévő intézményekkel kötünk egyedi megállapodásokat. Például a, és mondjuk, hogy a Stefáni Automon működő honvédségi, kultúrális központtal is vannak ilyen egyedi megállapodásaink, amelyek egyrészt nekik a vállalkozásoknak intézményeknek jelentenek tulajdonképpen kedvezményeket, nekünk pedig bevételeket tudnak hozni, tehát ez egy ilyen győztes-győztes helyzet, és hát továbbra is gondolkodunk azon, hogy azok az uglóiak, akik Uh, mert ugye, jelen, jelen, tehát folyamon, Most az ilyen nagy lépés lesz ugye a, a fizetővezetek kibővítésében, ugye kiírtuk már a közbeszerzést tehát hamarosan újabb zónába bővülünk ki, a Bosnyák tér környékén is, ugye a piac környékén is fizetés lesz a parkolás, tehát egyre inkább élik, élesedik az a kérdés, hogy na jó, de mi van azokkal az oblólyakkal, vagy mi van az ugloly parkolással olyan az számára, akik nem a vezetben laknak, ezért ilyen szempontból ott nincsen alanyagi jogosultságok, de a más pontján mennek iskolába, vagy éppen orvosi rendelőbe, hogy az, az, a, a, az iskolai kedvezmény az már létezik, tehát itt van, egy, van egy, egy szerintem jó rendszer a reggeli meg a délutáni időszakkal kapcsolatosan, ott lehető kedvezményt kapni, a gyerekszállítási kedvezményt, de valamilyen generális kedvezmény kialakítása még szerintem előttünk áll, ezen is gondolkodunk, szerintem hamarosan lesz ebben valamilyen előrelépés. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Van -e olyan dolog, amit nem kérdeztem, de saját magától elmondaná? Igen, van egy fontos dolog, ö, ö, azt, hogy itt a lakhatás területén próbálunk különböző utakon járni. Egy, nyilván az egyik része az, hogy a saját, ö, ö, bár itt a egy egy jobb újságban egy cikket egy helyi fédeszedetőt, aki lenyilatkozta, hogy egyetlen egy lakás sem újítottunk fel az önkormányzati ciklusban, amihez hát sajnos két leszek perelni, mert 50 lakást felújítottunk, és igazából e, már nem is nagyon sok olyan lakás van, ami olyan társasházban van, amit érdemes egyáltalán felújítani műszakilag, tehát lépünk elő lakatás szempontjából, de elindítottunk két dolgot, amit hamarosan kommunikálni fogunk, és szeretném ezt lehetőséget is felhasználni. Egy kicsit ilyen szabályozatlanul, de van zonglóban egy univerzett életjáradék program, ami ugye arról szól, hogy idős emberek, akiknek jelenleg nincsenek örököseik, megvan a, a, a lakásuk, de nincs a jövedelmük alapján el tudnak magukat tartani, azokkal az önkormányzat korábban is kötött már életjáradék szerződést, és ez jó az önkormányzatnak is, mert egy hosszú távú lakásgazdálkodásban ez megérheti. Nyilván mi nem a profitra megyünk, mint a az ezzel kapcsolatos vállalkozások, és tudunk is segíteni idős embereknek, és nekik is jó, mert életük utolsó évtizedeiben egy nagyon biztos jövedelmet tudnak jutni, és csak ennek a programnak a keretében csak idén hét új lakást tudtunk odaadni rászorulóknak, tehát elindítunk egy érdekeledék programot, mi meg fogjuk hirdetni az elkövetkező hetekben, napokban az összes létező felületen, ami számunkra rendelkezésre áll, újságban, Facebookon máshol. Szeretném fölmenni azt, hogy milyen igény van, hogy ezt tudjuk szabályozni, hogy egy kicsit átláthatóbb és átgondoltabb legyen. Illetve hogy a korábbi döntésénk végrehajtásaként ezzel párhuzamosan meg fogunk hírni egy önkormányzati lakásügynökségi szolgáltatást, ami pedig arról szól, hogy azok az óvél lakástulajdonosok, akik a lakásukat valamilyen okból nem hasznosítják, és ez azok, jellemzően az, hogy annak esetleg olyan műszaki állapota, hogy ez nem működhet, vagy esetleg bizalmatlanok a magán lakbérpiacsal kapcsolatosan, azoktól az önkormányzat kvázi kibérli a lakásokat, egy, egy meghatározott és világos szabályrendszer szerint, és ő adja adott esetben tovább olyan zúgulójaknak, akik a mi lakásrendszerünk szerint erre rászorultak lehetnek, tehát gyakorlatilag egy ilyen közvetítő szerepet vállal az önkormányzat. Ennek nagyon pozitív Tapasztalatai vannak, ahol már ez működik, például Szombathelyen, Magyarországon, illetve nemzetközileg ez egy bevett intézmény. Ezt is szeretném megkérdezni, felmérni az igényeket, és ennek megfelelően megalkotni a részletes jogszabályokat Ezek a működéséről. Tehát aki, aki abban a helyzetben van, hogy idős ember ismer, vagy maga is ilyen helyzetben van, aki esetleg érdeklődhet egy életjáradékkal program iránt, hogy olyan ingatlan tulajdonos, akinek üresen álló lakása van, és nem tud velem mit kezdeni, de szívesen hasznosítaná, azok az elkövetkező napokban, hetekben figyeljék az okai lapokat és az okai honlapot. Nagyon szépen köszönöm, és akkor az a kérés, hogy ne tegyed le. Köszönöm szépen, kis türelem. É. Ha már zene szól, 061489099 és 0636771161 akar neki élni vele. Nem! Nem kétszer a disznótor! Jó reggelt! Jó reggelt! Most magamat műsítve, én valószínűleg nem minden, amit aznapról tudni kell vagy érdemes, de én ennek a hét diktátor úrnak a, a, a, a, az általamos hallott sorait a gukiba. Ilyen még nem volt. Nem találja. RTP! <Szorítás> Bárki más 061 és nulla Hétfő reggel, hét óra után egy magazinnal fogok foglalkozni, amely felkért engem egy munkára, majd köszönték szépen, és nem kértek belőlem. 7 óra 40-kor Cirkusz 8 órától Bódis Kriszta és Vahorn András fél kilenctől Wintermontel Zsolt kilenctől Ugi Attila. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem az utolsó, akkor hétfőn találkozunk. Ha most nem telefonálnak, akkor 9 óra után sem fogom ezt felajánlani. Illető, ha most nem telefonálnak, akkor 9 óra után nem ajánlom a lehetőséget. 0614890999 és 063677 egy először. zor shrinkky a Reggel kívánok lehet! A vonalban Bácska János. Érdekes dolog, szóval um, ugye én naponta most Szembesülök azzal, beszélgetés szintjén pedig hetente visszatérvén a Psiateremhez, hogy milyen az, amikor csoportban létező emberekkel beszélgetek, ahhoz képest, hogy én magam egy magányos farkas vagyok, vagy egy magányos nyúl. Ebből a szempontból teljesen mindegy, itt a csoportos létezés és a nem csoportos létezés van összehasonlítva. Természetesen én sem tudom kihúzni magamat a csoportos létezés szabályai alól, de maga a létezésem alapvetően egy magányos létezés, egy olyan világ, ahol azért inkább csoportos létezések vannak. Mindest csak azért mondom, mert azért egy olyan embernek, mint ön, de ez mindenkire vonatkozik, aki polgármester Budapesten fura lehet szembesülni azzal, akkor is, ha beszél, és akkor is, ha nem, egyszerűbb nem beszélni róla, mert azzal csak konfliktusokat idéz elő. Egyrészt, hogy van egy... Um, hogy is mondják ezt, egy Budapest és a főváros agglomeráció fejlesztésért felelős államtitkár. Másfelől pedig van egy képződmény, amit a miniszterelnök hozott létre a főpolgármesterrel, és amely eléggé nehézen definiálható módon van kapcsolatban a közgyűléssel. Egy olyan közgyűléssel, ahol ön korábban, teljesen nyilvánvaló státusszal volt, de most az a kérdés, hogy önnek, mint polgármesternek, nem nevezetesen Bácska Jánosnak, teljesen mindegy, bármilyen polgármesternek. Milyen köze van és milyen mértékben szólhat bele az ön életébe a miniszterelnökség Budapest és a főváros agglomeráció fejlesztését felelős államtitkársága, és milyen módon szólhat bele az életébe ez a közmunkatanás, amely korábban nem létezett, és amely látható módon azért inkább szűkíti az ön sem mint bővíti. Nem volt a rövid kérdés, de szerintem érthető, beleért vagy azt mondja, hogy nincs igazam, és ezek olyan konglomerátumok, amelyek az ön életét egy tízes skálán kettesre se befolyásolják. Én nem, nem éreztem olyan felvet, a felvetésében, hogy most igaza kell legyen, vagy ne, vagy ebben nekem <gül> dönderem kéne, hogy önnek igaza van, hogy nincs igaza. Vannak város életében megoldandó feladatok. A feltételrendszer egy kétszintű önkormányzati rendszer, és egy ekkora városnak a fejlesztése az igen sokrétű és igencsak nagy feladat. A másik irány pedig, vagy hát nem irány, hanem megközelítés segíthet, hogy Egyesztetés, egyeztetés, egyeztetés. és ez pedig van. És Jó, csak tetsz. az a kérdés, hogy nem nőnek-e túl nagy számban az egyeztetősi partnerek, miközben maga a feladat nem változik? Tehát nem lesz egy gyereknek hirtelen több anyja? Én is valami családi analógiát próbáltam keresni, de nem, nem sikerült ennyi idő alatt hirtelen. Nekem sikerült. Vagy de hát nem mondott konkrétat. Hát, de, de hogy nem? Hát egy történetek több anyja nem. van, miközben több anyja nem lehet. Több apja még csak lehet, mert ugye van mostóapja apja és édesapja. De hogy nem, hát jó, jó esetben szerencsés, ez bennük négy nagy szülő Oké, De szándékosan apa, mondtam, hogy több anyja. Tehát hirt, hirtelen önnek több emberrel kell egyeztetnie, vagy több emberre kell odafigyelnie egy is ugyanazon dolog kapcsán, mint mondjuk egy vagy két évvel ezelőtt. Hát nem, mert ezek nem olyan feladatok, amit én csináltam volna eleve feltétlenül, de uh, nem is állna jól, meg nagy falat is lenne. Oké, okay, akkor másképpen kérdezem, és egyébként igen. ez a dolgok megoldását egyszerűsíti, miközben a szereplők számát növeli? Hát fogalmam nincs, hát majd meglátjuk. Hát most előre, hát, Jó, a, hát előre fanyalog, hát, de tényleg előre. Én nem panyalog, előre fanyalogok, én, én az azt kérem, szóval. hát most már nincs előre, tehát most már itt azért némileg benne vagyunk apró. Hát a vegyünk Istenem. egy konkrét példát. Vegyünk egyet. Általában beszélgetünk. Hát ott van az, az, szagyar, az atlétikai oszlet. stadion, ott van az ezzel kapcsolatos híd, amely uh, érinti uh, Ferencvárost, ugyanakkor nem Ferencváros területen, mert ezek állami tulajdonok. Tehát az a kérdés, hogy mindaz, ami ezzel kapcsolatban van, ez egyébként több szülővel való egyeztetést igényele, vagy nem? De sose is se volt más, vagy. Tehát én atlétikai stadion, most én Ferencváros. Ferencváros nem fogok soha építeni mert nem áll jó nekem, idézőben, nincs ennyi pénzem, nincs ennyi tudásom, és és és Tehát nem igazán értem, hogy miért kell itt keresni bármilyen konfliktus helyzetet, lesz az majd úgyis magától, de hát ezért vannak az egyeztetések, hogy ezt felműt hivatásos, most lehet mesorolni sok-sok jelzőt, ezt megoldjuk, és ezt hát meg is fogjuk oldani. Hát nem ez lesz az első mi kerületünk életében, de hát nagyon sok ilyen uh, dologra hivatkozhatnánk mások életébe, és teljesen mindegy, hogy Benszké, Tarlós, vagy bármilyen éráról beszélünk. Akkor vegyünk konkrét dolgokat, nem mintha ez nem lett volna konkrét, azt írja az új... Igen? Igen, jó jó, jó, jó. Azt írja az újság, hogy a tervek szerint február 18-án kezdődhet meg a tanítás a Mihály Kovics téli kollégiumban, ahol január 23-án tűz ütött ki, és amelynek a műszaki állapotát egy ellenzéki képviselő a Ferencvárosi közgyűlésben botrányosnak írta le, amely, hát ha nem is hívta ki maga ellen a sorsod, de nem lehet csodálkozni, hogy ez következett be, ezt rajta kívül sehol máshol nem olvastam, de gondoltam, hogy... De azt sem mindegy, hogy mikor írtál. az, az kétségte, azért, események után, de azt kérdezem öntől... Hát néhány órával. Igen. Hát azért álljon meg, a, akinek meg kell állni ilyenkor. Um, hogy... Um, ez a február 18-ai tanítás kezdés, ez mire vonatkozik? Mert ugye az épületnek az a része, ahol tűzütött ki, az erre alkalmatlan lesz, vagy marad. Igen, hát ö, napi kapcsolatban vagyunk a egyetem vezetésével, próbálunk segíteni a pénzadományon kívül a, a könyvtár gyors elhelyezésére, hogy tudják használni a diákok a ö, elcsúsztatott vagy kitolódott vizsgai és majd utána is, miél előbb. Ezen kívül a rádei gyűjtemény is kért segítséget, raktározási célból. tehát benne, benne vagyunk a napi mentésben és munkában, mi is. A február 18-as egy késleltetett kezdést, tehát a szemeszterek, vagy nem tudom éppen a Károlin, hogy megy az év, hogy vagy trimeszter van, vagy, vagy hogy megy, de, de valamilyennyivel később kezdődik az, aminek kezdődni kell, és hát, ők is keresik a különböző helyszíneket, tehát ugye, a szállásolástól az előadásokon át a, egy, egy egyetem és az egyetemhez tartozó kollégiumi élethez, tartozó tevékenységekhez kell keresni helyiségeket, időpontokat. Hát a mentéshez, ugye a sok dokumentum a mentéséhez más eszközöket is, tehát az egy elég bonyolult feladat lehet a tegnapi a folyamán elsősorban azon értselődtek a médiák, vagy legalábbis médiákok, vagy legalábbis sok, ami a Reáltanúda utcát illeti, abban egyébként benne van mindaz, amit én a fővárosról gondolok. Tehát az, hogy ott egy milyen széles járda van, azt én egyébként, ha tetszik, lesz a harom. De az a kép, hogy fel, hogy nézem a tévé, csak leszedem róla a hangot. És lehet látni ezeket az oszlopokat, amelyeket valaki kivett. Vagy kivett ki a lakosság, azok, akik berakták, nem tudom, néhány nappal azt követően, hogy azokat oda berakták, a falnak támasztva, ami egyébként köz, ami veszélyes, mert valakire ráesik, ki tudja, milyen módon vették ki, tépték ki, onnan, ahova berakták, az a brutalitás, az a vandalizmus, ami ma egyébként a vandalizmus az, az kevésbé, de az a brutalitás, ami ma, magyar, ami ma Budapestet féljelzés, aminek kapcsán én szerettem volna megcsinálni a Budapest Rádiót, és ma már tudom, hogy nem tudom, vagy nem nagyobb mértékben, mint korábban. Abban azt tudom mondani, hogy Budapesten minden pontosan úgy működik, ahogy kell, de van egy olyan brutalitása, amelyhez, ha nem alkalmazkodom, akkor az átgyalogol rajtam. És ez egyébként között azért is jutott az eszembe, mert egy olvasói levél szól a hiányzó járdáról a Balázs Béla utcában, hogy a Balázs Béla utca 13 előtt nincs járda, és a tiltás ellenére viszont az autó folyamatosan járnak ott, így baleset veszélyesé téve a gyalogos közlekedést, ott ugye e, építkezés folyik, nem építkezés, nagyon-nagyon sok építkezés, szinte minden fel kell, most azon a körnéken építkeznek, meghatta magáét a felelős, az is, aki nem ellenőrizte, és az is, aki kiadta úgy, hogy nem ment ki a helyszírés, nem nézte meg, hogy ha ott lakna, mondjuk a házban, mert én ezt kérem szemléletként a kollégáktól, hogy tessenek úgy csinálni, mint hogy ott laknának a szomszédba, és ahhoz képestessenek kiadni engedélyeket, vagy bármi, és a tetejében még velem alá is írette, tehát ilyenkor én megyek később nézem meg, <kül> tehát én remélem, hogy már nem ez a helyzet, egy nap elegendő volt ahhoz, hogy nehez legyen. Ez a hír, ez jó. Pont. Ez 30 a hír, tehát végül is ez nyugodtan bekövetkezhetett ilyen gyorsan, és ez jó. Igen, csak nézem az ilyen egy perces híreimet, várjon egy pillanatra, itt még van ilyen. Igen. Ugye ezek múltbéli események, szombaton volt egy akció reggel 9 és 1 óra között, amikor veszélyes hulladékgyűjtés volt. Ez végül is mennyire működött sikeresen? Mindig nagyon sikeresen működik, ezt nagyon öh, megtanulták már a Ferencvárosiak, ilyenkor hozhatják a veszélyes hulladékokat és ugye itt mindig elmondjuk, hogy nagyon könyvőzőkben tevékenykedni, hiszen hogyha valaki nem tudja, hogy egy hulladék veszélyes hulladéke vagy nem, akkor az az. És akkor azt el kell hozni. Vagy, ilyenkor lehet idehozni, nem kell a háztartási hulladékba meg az utcán szétdobálni, hanem akkor ilyenkor ide kell hozni a használt étolajtól, a lejárgyók, elemeken át, a, hát minden, ami veszélyes hulladék nagyon szeretik, és két tonnak közül szokott összegyűlni egy-egy ilyen napon, ami Más, hogy a polgármester hivatal által beszerzésre került, ezt még régen úgy mondták, hogy beszereztek, négy darab defibrillátor készüléket az akut szívhalál megelőzése érdekében, és fel van tüntetve, hogy ezek hol mindenhol találhatóak ezt egyébként ilyenkor önkéntes is teszi a Ferencvárosi Önkormányzat, erre van valami előírás, illetve amikor ilyen döntés születik, akkor az valójában minek az okán születik, és mit cél az? Hát, hát a dalolni azért ez nem belül az ember, mert igazából ez egy prevenciós lépés, <gül> és egy segítő lépés. Látván a nagyvilágban, hogy hány ember életét mentette már meg egy ilyen készülék, mi is csatlakoztunk ehhez négy helyszínnel, 71 néhány kollégát képeztünk ki, aki tud segíteni a kezelésében ezeken a helyszíneken, hogy lehetőleg minden időben legyen hozzáértő kollega, és amíg, hogy minél kevesebb kell használni ezeket a legutóbbi közgyűlés folyamán vita alakult ki, vagy legalábbis volt párbeszéd a Haller utca négyes szám alatt ingatlan értékesítése kapcsán. Végül is ennek az ingatlannak a története egy rövid előadásban mit fed? Semmi különös története nincs az előzőek vagy másokhoz képest. Vitára én nem is tudom, hogy Fú, nem tudom, hogy milyen vita volt, de de lehet, hogy volt, vagy csak a vitának hívünk uh, akármilyen párbeszédet. Tehát éles vitára én nem emlékszem. Uh, 41 olyan ház van Ferencvározva, melyik bontásra vagy felításra vár még. Emögött nagyjából egészében 800 olyan család uh, húzódik meg illetve él ezekben a házakban, ahol alacsony komfortfokozatú lakás van. A halber négy is egy ilyen. És uh, a annak a módja, hogy ezek a házak komfortosodjanak, illetve hát azoknak az élete, akik ilyen házakban laknak, az egyik az, hogy eladjuk a, a területet, ehhez előtte teszek, akikkel töltöztek meg az ott lakókat, és az eladásnál, ö, ö, hát a vita igen, tulajdonképpen arról vitatkoztunk, hogy mennyi a helyes ár, tehát mi lehet a helyes ára egy ilyen ingatlannak, a bekerülés, minek a bekerülése, a piaci ár, a piac mit mond árként, az árbecslő mit mond, mennyibe kerül a kiköltöztetés, ezek a számok, ha ezek számok, vagy számosíthatók, hogy viszonyulnak egymáshoz, és ennek meg hát nyilván az ajánlatban szereplő tételeket összehasonlíthatod, dönteni a képviselő hogy akkor is éppen, vagy talán most itt eladja, vagy nem adja. Most nem adtuk el. Azt kérdezem Öntől, hogy mindaz, ami az előválasztás folyamán zajlik, az mennyiben teszi hektikusabbá, vagy nem érinti a főváros életét abból, tehát abból leszűrve, amit Ön tapasztalt, Hat ez bármilyen mértékben a, fe a Ferencvárosi Közgyűlés vagy a Ferencvárosi Önkormányzat életére ma 2019 február 1 pénteken. Ha tiszteletlen akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy milyen előválasztásról beszélgettünk, de Túl ezen, tehát és nem is szeretnék tisztelennek lenni, hiszen egy polgármestertársról van szó, vagy polgármestertársról, képviselőtársakról van szó. Nem különösebben hatotta meg a Ferencvárosi közéletet, ahogy így észrevettem. Van-e olyan, amit kérdéstől függetlenül szeretne elmondani, mert fontosnak tartja a Ferencváros kapcsán? Nincs, nem, nem látok ilyesmit. Nagyon sok jó programunk van továbbra és az időskori programok között is a honlapon, Facebook oldalon jelezzük őket, és hát minél többen. Sok idős ember keresnek minket is, és ajánljuk nekik a sok jó programot. Akkor ne tegye le, hogy egyeztessünk egy időpontot, kis türelmét kérem a hallgatóknak, ezt le, ezt föl, ezt pedig be. 06148909999 és egy ha zene alatt érkezik telefon, akkor folytatom, ha nem, akkor a zene végeztével véget ér a mai kejfejáncsimének elkészítésében Csorva László, a Jóisten, a Szerencse, a Civil Rádió nem feltétlenül ebben a sorrendben vett részt. 061-489-0999 és 0636771161, távollitemben pedig dörö.fi alajanaskukac, gmail.com. Figyelek, ha van mire! Jó reggelt, tjáló. köszönöm szépen a mai műsort. Nagyon szívesen. Mondanám, hogy a dolgozó népet szolgálom, de volt nekem olyan ismerősöm, aki ezt kifogásolta, mert azt mondta, hogy ez az 50-es évek hangulatára emlékezteti, és ő és a családja akkor úgy éltek, hogy én nem jöhetek ahhoz, hogy én a 90-es években erre emlékeztessem, így aztán csak zavartam merem ezt mondani, bárki jó érzését bántottam, akkor akkor csak köszönöm. 06148909999 és 0636771161, figyelek a van mire. Jó reggelt, azt hittem, hogy más megkérdezi, én csak most tudtam telefonálni, Jó. hogy történt tegnap a műsorával. Ő mit tapasztalt? Hát, hogy fél nyolctól, vagy még korábbról, egy szám ment ismét, idejét számnak egy része, és azt hittem, hogy technikai hiba. De jól hitte. Jó, akkor köszönöm szépen. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. 0614890999 és egy most már nagyon rövid idő áll az Önök rendelkezésére ahhoz, hogy engem marasztaljanak, de kizárólag Önökön múlik. Jó reggelt! Jó reggelt! Egy gyors kérdésem lenne, Sarka hogy van, úr javul jó, szuper. De, de jó. nagyon nagy küzdelem van benne. Tehát egy, egyrészt nagyon próbálok a szervezetem kedvébe járni. Hát ez csak így lehet? Hát igen, de hogy mondjam önnek, szóval. Um, igen, szóval ez, ez, ez nehéz jól elmondani, mert. Tehát ugye az ember abból indul ki, hogy volt tudom is, 11 éves, influenzája volt. Hétfőn csütörtökön meg nem volt már semmi baja. És hogy jön a természet ahhoz, hogy legyenek olyan jelentségek, amelyek hétfőről csütörtökre így nem múlnak el? Hogy a hova? Hogy veszi magának a természet a bátorságot ahhoz, hogy ember tartósan korlátozzon napok, hetek, hónapokon keresztül? Hogy ez személytség? Ez egy nézőpont. Vagy itt másra kell figyelni? Hát nehéz, amikor valaminek, valakinek fájdalma van, akkor azt ön is nagyon jól tudja, hogy az összpontos. Tehát a figyelmét elvonja. Tehát az nem úgy működik, hogy akkor az ember automatikusan választ valami mást. Valamiért a fájdalomra is figyelni kell. De az a lényeg, hogy javul. Igen. Igen. Köszönöm. Igen. Legyünk pozitívak. Bárki más? 061 489 099 és 0636 77 -1 -1 azt kellett volna mondani, hogy most éppen úgy érzékelem, mintha mint haja mert óvattal itt a túlzott optimizmussal. Óhaj, oh, sóhaj, panasz. hogy a, a, lenne egy adott a, megoldási javaslatunk az étel számára, hogyha esetleg mert tudjuk, hogy kik kell ezzel kapcsolatban keresni. Elnézést, nem értem, amit mond. Jó reggelt kívánok, hallom most engem? Igen. Köszönöm szépen. A civil rádiót hallgattam éppen, ott hangzott ezer a telefonszám. Jó, a telefonszámot hívok? Majd kiderül, igen. <gül> Jó, köszönöm szépen. Az imént hallottam, csak lemaradtam az adás egy részéről, hogy az egyik egyetemen tűz ütött ki, Igen. és ezzel kapcsolatban oktatásra, a raktározásra az intézmény bizonyos helységeket keres. Uh -huh. Ezt, ha amennyire az információ helyt álló, bocsánat. Egy kerek hete volt tűz a 9. keleti református kolikumban. Uh, igen, a kollégiumban volt akkor tűz, nem az ügyetemem. értem Jó uh, egy, egy picit akkor megváltoztatja a dolgot viszont nagyon szépen köszönöm a információt uh, felkeressük őket és hogyha tudunk segíteni ebben akkor próbálunk segíteni Nagyon szépen köszönöm és további szépen köszönöm a közöttnek Szívesen. én a jóistennel beszélgettem vagy a tűzoltókkal vagy egy nagy raktárközpont vezetőjével de erre már nem fogjuk tudni megtudni a választ vagy igen Bárki más? Óhaj? Sóhaj? Panasz? Egy perc múlva lesz 9-ul. de akkor sok szeretettel a ez persze mindenkire nem vonatkozik. Itt az a jó, hogy mindenki pontosan tudja, hogy kire vonatkozik, nem kell felsorolni. dörö.fialajalmaskukac.gmail.com Laci, te jössz! CIVIL RÁDIÓ FM 98 Az Emberi Hang